Махни рукою, плюнь розітри, імперіалісти, ідейні вороги, непримиримість і підступність, тут усе ясно. Але ми всі тепер підлеглі Козуріна, як ми могли допустити, ну і ще хай ці офіцери, полоняги, михно, коляда, зябрів, а капітан Сміян, кадровий офіцер, фронтовик, нагороджений бойовими орденами». «Михно, коляда і зябрів теж фронтовики», – нагадав я. «Здається, опинитися в фашистському полоні, не будучи на фронті, ще нікому не вдавалося». «Чи, може, вам відомі такі способи, лейтенант?» «Ви мені нитку на одну штуку не намотуйте», – кричав Козурін. «Ви мені скажіть, скільки тисяч радянських громадян уже відправили по цих вовчих білетах?» «Триста п'ятдесят тисяч». А скільки забрали у вас з підноси у тих, хто заповнив графу, куди хоче їхати? Мільйон? Два? Три? Козурін не став писати ні до Хемера, ні до Ізерлона, ні до Берліна, а вдарився одразу до Москви. Але відповідь надійшла не з столиці, а знову з нашого штабу. Тільки тепер приїхав звідти не майор Йотков, а підполковник Дороса. Поставивши постійці струнку перед собою Козуріна, він кричав, ти, лейтенант, не труси тут пір'ям, а сиди і роби, що звелено. Службу треба сповняти, а не сунути носа не в своє діло. Ясно тобі, курячий син? Я, лейтенант Держбезпеки, не дозволю спробував вдатися до свого перевіреного способу залякування Козурін, але на дураса це не подіяло ніяк. Доки в тебе на плечах загальновійськові погони, а на погонах один про світ і дві зірочки, ти для мене лейтенант, і ти мені танцюватимеш ті кадрилі, які я тобі заграю. Ясно? У мене була підозра, що козурін не втішився і писав далі до Москви до свого дядечка і, може, й вище, але тепер уже і про підполковника Дураса і про його начальство. Та хоч як там воно було? Тут щоденне життя вимагало свого, знов і знов назбирувалося людей на чергове ешело, не треба було їх відправляти додому без затримки. Козурін заявив, От він особисто, нікому не передовіряючи, бере на себе все, що стосується відправлення ешелонів. І тому тепер щоразу, коли майор Гарвей прибував на рампу у супроводі старшого лейтенанта Робінсона, перекладача доктора Томберга і доброї дюжини чорноберетних солдат у верблюдячої масті-мундирах, Кузурін уже був і там і теж мав біля себе старшого лейтенанта Куляду, перекладача Попова і відділення автоматників Зябрєва. Паритет у всьому, хіба що масою свого чотирикутного центнер з гаком тіла майор Гарвої буквально задавлював шиб здикуватого Козуріна, але це на державне престижне впливало. Процедура посадки у вагони була така. Репатріант підходив до майора Гарвея, показував свою картку, декого вони стерчали в пілотках, дехто пришпилював до одягу на грудях, але майор сам не дивився, кивав Робінсону і Томбергу. Ті перевіряли прізвище і відповідь на запитання, куди хоче їхати. Робінсон казав – Олрайт, right", і вже західна цивілізація не мала більше нічого спільного з цією людиною. Далі наставала черга Козуріна. Той сам перечитував картку, не проминав жодного пункту, що сили вдавав задуму і дичився, врешті махав рукою «Можна». Окрім того, антирадянського пункту про добровільний вибір місця проживання доводило до сказу Козуріна відсутність фотографій на картках. Звідки він міг знати, що перед ним справді? Посильонов, Костюченко чи Майданський, на лобіж у них не написано. Так до Союзу можуть просочитися і шпигуни, і диверсанти, і які хоч агенти англоамериканського імперіалізму. Але конвейер великого переміщення мільйонних мас діяв невпинно, і навіть Козурін не міг загальмувати цього руху, бодай на мить. І з зубовним скреготом... Поступився він принципами більшовицької пильності і у цьому пункті і надолужував додатковою прискіпливістю і ще більшим пендюченням, а також вихваляннями після кожного ешелону. «Я цьому гарвою дав сьогодні, ну дав!» Куляда покивував.